Спецпроект Українського Радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки нового роману українського письменника Павла Вольвича «Сни неофіта». Цей твір – третя прозова книжка автора. Раніше побачили «Світ Кляса» та «Хрещатик Плаза», а також «Збірки віршів». Роман великою мірою автобіографічний. У ньому йдеться про поета і поезію, про формування, про середовище, зокрема журналістику, телевізійників, літературу і тих, хто біля неї. На сторінках роману розгортається провінційний простір, в якому є все – грабіжники, репортери, губернатори, бійці Спасу і, звісно, поети лід студій. І над цим усім панує місто з великої літератури та з великої літери. Стрінки роману читає автор Павло Вольвач. Неофітові достатньо знати, що Чудін десь є. Не бачитись вони можуть роками. Останніми часами Чудіну присутнюються більш-менш регулярно. Подзвонивши попередньо по телефону, стає під вікнами квартири на Пушкіна, похитує вухатою головою, як бовванчик. Неофіт припускав, що розмови про літературу, окрім них із Чудіним, під ту пору могли вестися й іншими людьми, і навіть у багатьох місцях. На первородство вони не претендували. Розповідав Жаром Брисич Розов про кафе-романтики, де колись, поки не розігнала Держбезпека, збиралися богемні персонажі, серед яких і кілька цікавих поетів. У Держбезпеки тепер інші інтереси. Про поезію можна говорити, що заманеться і де завгодно. Наприклад, у редакціях, літературних гуртках із Балуєвим у прес-барі чи з Розовим посеред вулиці. Проте Неофіт не сумнівався, де саме було найцікавіше. Причому не лише за змістом, а й довкола розмовним простором. «О, Диня вже попхнув», – казав чудян за столом кафе у парку «Індустрія», урвавши розмисли про мета-метафористів. «Намалий, мабуть, із усіма валютчиками перездороваться». Потіснивши зі свідомості імена Парщикова-Іскренко або Холодного, що їм передував, неофід доповнював. Кажуть його, Кент Канавал попав серйозно московським шпилям недавно в Ялті. «Сто процентів!» «Не встиг конавалик в море окунуться, як його тут же розпотрошили в терц, що консерву». «Да, Петрика зимою в Москві зарізали. Я чув від поляка». «А ще говорив, чудин Чудін переходив на російську. Говорив, що недавно в гостиницю Днєпр заїжджали два мовчаливих постояльця. Горнична зашла прибратися, а вони лежать з валинами, кобури під мишками, смотрять на неї. Як персонажі розказа Хемінгуея – убийці Коля, дитина, говорять дві тижні був в глухом підпольі». Закриті на якийсь час тінню, літературні постаті знову верталися до співрозмовників. Нечувані прізвища спорювали цілинні воздухи Шевчика, Базару Янголенка, вилися проспектом, збиті вітром від пролітаючих машин під дампу на стежку. То, взагалі, особливий поетичний неофітів простір. Проспект шумить угорі, нависає білбордами і тримкими дротами. Праворуч брижить хвилі Червона річка, і ржава як гараж у кінці балки, на якому написано ЧУБИЧ-XY ну, і далі за змістом. Дими, вчеплені на заводські труби, клубочаться на горизонті. Часто чомусь приходили на пам'ять рядки раннього Маяковського, де дим не валує в небо, а навпаки, виривається вітром із труби, ніби клоча вовни. Багато чого там приходить. Якщо розім'яти в пучках пучок полину, можна почути щось зовсім химерне, чого ніби й нема, або ледь мріє, закрите товщею часу. Кілька років надто з базарного періоду Неофіт Щудіним проходили, розмовляючи про літературу і супутні довкіллю теми. Чудін про Маркеса і Хармса з Шаламовим Платоновим, Неофіт про розстріляне відродження, про ланку і нову генерацію, про київську школу і холодного зі стусом. Чудін не підозрював про таку міць, Неофіт впевнений. Суперечка теж виникла з розмов про літературу, як уже бувало не раз і як завжди з нічого. У нічній арці будинку преси Чудін несподівано процідив. Ти думаєш так і прожити на віршиках? Ти не уявляєш драматизму людського існування. І додав, іще з більшою злістю, тебе життя може прихлопнути, як муху. Може, звісно. Але звідки раптом така злостивість? Негарна енергія йшла від Чудіна. Виразна, як запах сичі в арці, трохи розбавлений протягом. І з чим той вибух негації був пов'язаний, Неофіт так і не втямив. Може, з якихось пір він просто ставав подразником для багатьох людей? Ось і для приятеля Чудіна також. Знову з'явився Чудін у кінці зими по довгій перерві. Відчуття Неофіта не обманули. Скориставшись хвилинною відлучкою гостя, він устиг промацати його пальто-бушлат кинути на канапі. У внутрішній кишені був ніж. Звичайний кухонний ніж із вістрям, замотаним ганчіркою замість чохла. Даріна, вчепившись у Павла, прошептала «Нікуди не йди з ним, ти що, смієшся?» Неофітові, навпаки, хотілося ясності. Йому здавалося, що все знає наперед, і чудінські заміри у світлі цього знання мали вигляд легковажний, як і обмотане ганчір'ям вістря. «Піти прогулятися на бакальці до Дніпра?» «Звичайно, дружище, чудінюнчику ти наш, чи як тебе там? Кілька років тому ти був старицьким, а ще раніше кимось іншим. Ти мав запропонувати саме це. Тільки ж не близький світ!» І немає місяць. Прогуляємося прийнятнішим маршрутом. Перевальцем парочка попростувала проспектом. Чудін щось поскрипував, він не вміє приховувати образ, а відмова від прогулянки в прибережні шлюги видалася йому образливою. Неофіт коротко відповідав, утягуючись у гру. Від дражливості супутника він переймався азартом, на межі насолоди й остраху, не забуваючи краєм ока пильнувати за чудінською правицею. Завжди є мить, щоб відскочити, ухилитися, на зустрічному русі завдати удару у відповідь. Неважливо, які фрустрації клинять високочолого типка в картузи кумазепінці, що йде трохи попереду, сутулившись по-чаплінськи, вивертаючи стопи внутрішньою стороною. Хай би там, як цей Чаплін не пригальмовував. Проминувши завод Войкова і лікарняний паркан, Чудін запропонував звернути двори Похмурішого місця в цій частині проспекту годі шукати. Саме те... Але просто так, без суперечки, погоджуватися із Чудяним не хочеться. Що там цікаво в тих закутках? У неділю навіть проспект майже порожній. А там взагалі сон. Чудяна прогнозовано перекривило. Та ще ти розумієш. Там такий антураж, що впору фільми знімати. Щось типу жени Керасінщика. Полюбуємося на пореволюційну фактуру. Двір, у який вони зайшли, здавався темним, як і будинки труни, що його оточували. За могутньою тополою тяглися ряди сарайців, продовжуючись гаражами. Зальотна парочка рушила вгору, повзмерзли палісадники і вкопані шини. Ніде не було ні душі. Підходящий майданчик для зйомок якось артгаусу, на правду, або кримінальних телесюжетів хвастика, колеги з телекур'єру. Неофіт тримав курс угору на виходи на сусідні вулиці, знані здавна. Люди у дворі як повимерли. Біля трансформаторної будки з надписом «Бомбосховище» Чудін почав призупинятися. Він озирнувся і сковтнув слину, аж кашнево рухнулося над кадиком. Неофіту здалося Чудін зблід на виду. Порухи правої руки в кишені пальтову шлату привидітися не могли. Як достеменними були й тіні, що мінилися Чудіну по обличчю. Якась темна пульсація, що обдала хмаркою і Неофіта. Стривай. «Що ми так летимо? Неофіт піймав очима чудінський погляд. Чудін відвів очі, непритямно ковзнувши по двору і по вузьких схожих набійниці в вікнах. «Постоємо, поговоримо...» Чудін стрельнув очима в Різнобіч. Його ваганням лишалася мить. Це був пік. Апогей. Неофіту напнулася шкіра на ребрах. Якщо наступною миттю нічого не станеться, не спроможиться Чудін уже ні на що. А таки не станеться. ще кінчайте свої закидони». Неофіт намагався звучати з веселою недбалинкою. Вже підкумарюють ці варіанти. Не дожидаючись відповіді, він повернувся і повагом рушив до виходу. Обм'яклий Чудін пішов позаду. Вийшли вони на сусідній вулиці навпроти обласного управління Служби безпеки. Хрести з тризубами блакитніли на глухих воротах. Завернувши заріг астроному, спустилися знову на проспект. Із морозивної ядки, саме при тому гастрономі, колись трохи не розпочалася кар'єра кримінальної трійці, серед якої був і Неофіт. І за іншим разом це могло б стати приводом для спогадів, але не того сірого передобіддя. Чудін, ураз втративши інтерес до спілкування, йшов мовчки, презирливо перекрививши рота. Вібрацій від нього уже не пульсувало. Неофіт теж мовчав про всяк випадок, тримаючи чудінську праву руку в кутику ока. На безлюдній зупинці Чудін раптом заозирався знову і навіть ще раз запустив руку в кишеню. Тіні так само пішли йому по обличчю, але колишнього вольтажу вже не було. «Хто згорєл, того не падожжож!» осміхнувся Неофіт Подумки. Про всяк випадок він відступив півкроку назад і ледь у бік, кілька разів, повторивши з опонентом нехитру церемонію зближення-віддалення, поки не підійшов тролейбус і за Чудіним зачинилися двері. Якийсь час непевного товариства Неофіт уникав. Не перестаючи вважати Чудіна одним із найцікавіших людей, з якими випало знатися. Іде собі чоловік світла шведка в чорних трикутниках-ромбах, Похитує головою, комедно викидаючи ступні в дорогих шузах, або сидить у кафе, як зараз, сонце просвічує його вуха локатори. Невтаємниченим може здатися, якщо звернуть раптом увагу, що чоловік такий же, як і вони, тобто пересічний, як усі, що не відповідає дійсності. Неофіт знає це достеменно і шанує чудінську інаковість. Корені девіації, яка безперечно живе у Чудяні, він віднаходить у давніх часах учебки. Щось там мало трапитися. За красиві очі з радянської армії не комісовували. Зрештою, у кожного свої джмелі в голові, а вона в каплавухого очудина неабияка. Прекрасно, юху! Мар'яна струшує стиснутою в лікті рукою. Ви про це обов'язково повинні написати. Це вже добрий шмат рецензії. Супер! «Так!» – Леп зачудовано дивиться на Чудіна. «Чесно сказати, рідко стрінеш у Запоріжжі людей із подібним строєм думок. Та я якраз працюю над одной віщіцей!» – Чудін ворушить барлаком, добираючи українські слова. «Хочеться осмислити топос смерті у творчості українських сучасних авторів. Ну, поетів, зрозуміло. Про зайків я практично не знаю. Ось Павло для початку порадив таких собі Чубая і Мельничука». «Хо! Ну, Чубай!» підкочує очі Мар'яна. Мельничук, так, Тарас Мельничук, дійсно, леп спокилує, червоніючи розтуленими губами. У нього, до речі, знаходять перегуки із сонцесліпиць, спалахуючи їжаками на лакованих дошках столу, Павло звеселіло озирає присутніх. Цікаво, Мар'яна здогадується, хто зараз сидить поруч із нею. Що цей високочулий брюнет, котрий витискує із себе речення за реченням, ніби проціджуючи крізь бредливо скривлені губи, і є отим злісним зоїлом, чиї опуси з рік тому раз у раз з'являлися в газеті Запорозька Січ, наробивши чимало галасу. Нікому не відомий добродій Юрій Старицький, це прізвище стояло під серією рецензій, по черзі декласував тутешніх літературних метрів. Це не поети, це пакети, скрипів Чудін, ідучи з Неофітом стежкою уздовж дамби. Пакети з повітрям, що здулись від кількох критичних доторків. Неофіт і приніс перші описи Чудіна гулому, який завідував у Запорозькій Січі літературною сторінкою. Матеріали мали ефект бомби, яка чи вибухала, коли в тутешньому літературному довкіллі. Цікаві ламали голову, хто криється під псевдо. Це провокація. Такої людини не існує в природі. Схвильовано твердила мама Мар'яни. Мар'яни теж трохи перепало від пана критика Юрка. Це хтось зі спілки, зі старших мужів зводить порахунки між собою, а не у минулої дитини. Павло Лавро, очільник місцевих літератів, опублікував гнівну відповідь добродієві Юрку. Стрінутий... Неофітом на Пушкіна-Порубоцький права рука лавра лаявся на ходу. «Умнічають, гля! А застав його ту табуретку зробити, застав його, гля, написати, того його, паньмаш, вірша, так воно ж не зможе! Гадіки!» Усе завершилося зненацька. Після того, як зуїл підпільник, добрався й до гулого, про котрого перед тим відгукувався позитивно, навіть згадавши, у стусовому контексті і змусивши Костя Григоровича примружуватися, ніби бачачи щось невидиме, глибока оранка. З ним можна буде працювати. В останній рецензії Зоїл був менш компліментарним і не без впливу Неофіта, відпружившись, огрестив метра костем плексивим. «Так ти ото як та повія!» З підлобним поглядом блискав гулей у палаті, куди Неофіт з прийшли на відвідини. «І вашим, і нашим?» «Ну, конєшно!» Чудін, бліднучий червоніючи, стримався, але співпраця на тому урвалася. І не ну лише з ініціативи редакційної сторони. Він гордий, Юрко Старицький, до судом у горлі. Він же виксклярчик, він же скрипка, він же штойко, він же та хто його зна. Дивна птаха Чудін. Ой, треба бігти, спохоплюється Мар'яна. А то я так виб'юся зі всіх своїх графіків. Було дуже приємно у вашому товаристві. Я теж, мабуть, буду йти. Лепс перехиляє останні краплі з пляшки. Маю їхати на зйомку на дослідну станцію, не хочеш разом? Або вас, здається, у веселий кіш. О, вітання передавайте братчикам-січовикам. Мар'яна золотиться волоссям. А в мене ще репетиція і запис, і літоб'єднання. Ой, вона дитинно зітхає. Готуюся до Бардівського фестивалю у Вінниці, а потім знову на Київ. Ти не збираєшся, до речі, повертати стопи на Золотоверхий? Та я був недавно. Планую ще влітку їхати. Може, там і перетнемося. Неофіт до Мар'яни ставиться поблажливо. Мар'яна талановита, не до порівняння з більшістю тутешнього пишучого люду. І вона ускладнюється. Неофіт трохи напружився, коли в університеті декан показав нові Мар'янині вірші. Попереднє іщітаного незрідка сприймалося скептично. Зрештою Мар'яні 22 роки. Дитина. Таке її псевдо іноді побутує в павлочудянському світі. «Це мій поетичний тато номер один» клала Мар'яна голову на плече Павлу Лавру, що вийшов вітати на сцену під час її авторського вечора кілька років тому. А це мій хрещений поетичний тато, хилилася голівка до Парубоцького, на інше плече. Петру Балуєву теж знайшовся якийсь отецький номер. Гулому, здається, ні. Майже опівночі він видихнув у слухавку. Ну ти бачив це? У мене такий вечір може бути тільки коли я помру або чулю спілку замість лавра ну Костянтина Григоровича своя пісня точніше чергова шахова партія у слід за Мар'яною підводяться і ліка з Лепським. Вони різні, справді. Усміхнена в сонячному пушку Мар'яна надається до всебічної комунікації. У Неофіта з цим важче. Іноді самому здається, що складений із великого суцільного комплексу. Але як є, так є. Комбінації амінокислот не збагненні. Якби сказати Мар'яні, що писати він почав і через неї, вона б не повірила. Це часткова правда, звісно. Фігура мовлення. Але поштовхом до написання одного з віршів, із яких потім виснувалася перша збірка, стала газетна публікація якоїсь, здається, дев'ятикласниці із коротенькою інформацією про автора. Вірші Неофіту видалися свіжими. Ще більше підкупав сам напрям, що обрало земляцьке дівча. Дитя проросле із протитоку дійсності. Він уявив її майже зримо. Це на таких, як вона, облишивши спроби знайти порозуміння із самим собою, він подумки переклав затамовані мрії, ніби заохочуючи виповісти те, що тиснуло його стільки років. Затяте дитя, бо як інакше? Із-за дві роки дійсності, бо звідки ж іще? Неколишню ж киянку йому уявляти? Поетесу, що нашіптувала якось із телеекрану рядки про відвідини рідного міста, після чого доріжка знову мала їй стелитися до білокам'яної столиці світу, і ми два принци Ала. Тьху. Чи може він мав єднатися із донькою місцевого офіційного піта Оленою, чиї поезії трапилися на очі десь по приходу з армії? Альона, судячи з усього, визначилася чітко: більше її стіхов, неофітне стрічав. Ні зарад влади, ні пізніше вона йому не цікава, але на тата після цього дивиться подумки, примружуючись, про що б той тепер не розводився. Відповідали сторінки роману українського письменника Павла Вольвича «Сни Неофіта» читав автор. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврантьюк, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!